Më yahdi illahu falamud illa lahu Më yudlilhu falamud illa lahu E shhedu an la ilaha illa allahu Vahdahu la shharika lahu E shhedu anna muhammadan abduhu Vah rasuluhu Amma ba'du Të jidha falundarimut Mir njohjat Yan vëtëm për Allahum Jelle vë ala Zotin e botra ve kriusim E jidsis Përshandajtët e zotit Përshandajtët tona Lëvdhata, mirësit, beqatit të tubuara tek njeriu më i mirë, i cili ka shkëlënë në sipërfaqen e tokës, Muhammedin e Ibiri Abdullahu alayhi salatu wassalam. Pastaj mi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra ve të gjithë muslimanat besimtarë të cilet e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar që më të li me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu dhe të të vazhdojmë në këtë cikër të ligeratave në këtë muaj të begatë qëmë të Zotit Gjellë Luhu Ala ku kemi përcaktue që me lejnë e Zotit ta rrumbullaksojmë biografinë i e shkrymin historikun e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam por se historikun Muhammedit aleyhi salatu e selam është shumë më i dendur dhe shumë më i njeshur dhe shumë më i bollokshëm sësa neve për 30 dit tona të flasmi për historinë e ti Alehi Salatu vë selam Madjezotë i unë Gjelle Gjelalu hu në Kur'an nda të regon shumë pjesë nga histori e ti dhe shumë sure trajtojnë pjesë të kronologi së histori së Muhamidit Alehi Salatu vë selam Andaj duhet të kemi parasyshë se krejtë qka përmendët, gjithë qka qka të regohet dhe rëfehet nga këtë nëgjarje janë vetëm një pasqirim i përgjithshëm dhe general historisët i ale i salatu vë selam. Andaj i cili dëshiron muzgjeruën në këtë qeshtje, duhet të merë më seriosisht këtë tematik të huazon apo të shërbehët me libra të ndryshme të djetarëve dhe ulemave të muslimanve dhe me kujdes të apërcel i sori në Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Andaj, neve po orvatemi që ti rëfejmë në gjarjet dhe të ndalim i disa prejtyre prejmsimeve të Zotë i Gjelle Gjellelu që i kanë vendosë djetarë dhe i kanë zirë nga nga këtë gjarja. Përmendëm në ligjeratën e fundit disa pjesë para për nga mberistë Muhamedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi dhe është e fillimi të rektis me një grua me të cilën edhe u martu Alehi Salatu Veselam edhe është e khatigja e bia e huajlidit të cilën e martoj Alehi Salatu Veselam Pas taj Muhamedi Alehi Salatu Veselam filloj dhe vazhdoj jetën e ti të ndërshme 3 vite para ardhjes e gjibrillit të kshpela Hira I ndodhon disa ndryshime të të zakonshme së jetës së ti Aleysalatu Wassalam dhe nga e normalja e çdo njeriu. 3 vite dhe 6 muaj konkretisht pa para se të marrë Xhibrili filloi përmasa e këtij ndryshimi të normalës me ushtume të mëdha të pejgamberis sallallahu alaihi wasalam. Andaj sub meleyen zoti xhellaluhu do të ndalemi me parashenjat e gjashmujorit të parë, me vetëmimin e ti në shpëllën hira dhe me mësimët e ajeteve të para të zbritura të këmohamedi sallallahu aleyhi sallem e cila ishte në gjarje të cilat djetarët thanë kjo është qasti maj madhë shka ka egzistu në të të tokës nuk ka qast më të malë se sa qasti kër ka zbrit Gjibrili me fillu zbritjen e Kuranit Fisnik të Muhamedi Aleyhi Salatu Ves Selam andaj dhe të mundohemi të shkojmë deri tek kjo në gjarje e ndërshme e, e cila i ka ndohë Muhamedi Aleyhi Salatu Ves Selam dhe në ruërgjë më të li Muhamedi Aleyhi Salatu Ves Selam tri vite para se të, të bëhët për nga mërë dhe ti Tivian Spallia kishte disa ndryshime në jetën e tij, disa paqartësi, të disa ndodhive të cilat i ndodhnin her pas here. Dhe ishte rrethana e tij e papërshatshme që dikush t'ia shpjegon ato. Pra na than se ishte një ignorancë e e e për hapt me gjitha përmasat. Pra nuk kishte ignorancë, theme Ignorantë vogël, s'kishte më kanë më konsultu. Çka po ndodh me te Ali sallallahu alaihi wasallam? Nuk kishkan me kanë më kanë me vetë këto ngjarë çyç mi shpjegua, ata ishin më ignorant ata të, të, të tjerë sesa me ia shpjegoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, para se më bë Allahu pejgamber. Allahu ka shikuar Arabot dhe jo Arabot. Fa maqatuhum Arabehum Wa ajemehum Illa bakaja Min ehlil kitab Fa pengamberi Sallallahu aleyhi ve sellem Para se me më orë pengamberia Allahu i ka shiku Kërrejt njerëzit Kërrejt njerëzit Arab dhe jo arab Dhe Fa makatehum Dhe ka sheni hidrum me të gjith Përveç Bakaja min ehlil kitab Përveç disa Disa Thërmija Dhe të numrit vogël të i tharve të librit disa prej krishterve të cilët kishin gel në fejnë e isajt ale i salatu waselam, edhe psa ata nuk kishin fort dije nga, nga se koha kishin qenë shumë larg ises ale i salatu waselam. andaj Muhamidi ale i salatu nuk kish me kanë me konsultu nuk kish me kanë me kajt dertë qka po ndodhë për vetë se gruaja e ti khadidja Radi Allahu anha, po edhe Hadija nuk dike më shpjegou. Andaj ajo u mundoi që më fjalë përgjithshme i dhon, më i dhon vullnet, më i dhon moral, mës më ra, mës më lënë më ra. Muhamed Ali sallallahu alaihi wasalam po më ia shpjegou çka po ndodh, s'ka ditë, s'ka dit kur kush. As Ali sallallahu alaihi wasalam fillim çka dit çka po ndodh. Derisa u shpjegou se kam kamë ndruajet. I ka dhënë Hadijesh, o Hadijë, çë kjo çka po m'vjen që të zana që ka po në vinë, po tutëna, po trembëna, burë 14 vjetë, me fuqin e shumë burave, frigohet nga shpallja, nga njarjet që ka po ndodhin, të ta shpjegojmë se, se i ka ndodhë kjo Alehi Salatu vësselam. Djetarë kanë thamë, nga kjo trembje, para prake, qëfar përfitohet, përfitohet një mësim i madhë. Edhe ajo është se Mohamed Alehi Salatu vësselam, asë njëherë nuk e ka prit se ka mu po pengamber kjo është mëcimi pra kitë këto mjegulla pacartësi, enigma sekretet pacelta që ka në në kuptom aja a.s. nuk e ka prit me të prit më në mëtë vogëlë se një dit për e ditve ka mu po pengamber dhe ta ka rejistru Allahu në Kur'an ka than Allahu Gjelle Gjelluhu Wekadhalika ouhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman Kjo ta kena zbrit ti neve spirtin e kaçit spalljen spirt ma kunta tadri mal kitabu wala al iman Kor se kidit çiko kor ma kjo ma është uh, lidhja pjesëza e fjalis pjesa ligjëratës e cila e mohon në më nirë absolute, është forma më më huse, si kur që themi, si themi, la ilahe illallah, la edhe ma e ka njëtin kuptim, s'ka, Allah hu i thot, ti, kur, as njëher, s'të ka shku në dërmen, se ke me ardë, mu bo për nga më bërë. Walel iman, dhe as që e ke di në dë njerë, imanin në këtë formë që ata këna zbrit na a e ka ditë se idhulli është i kote e ka ditë se ato shka po pojnë në rapë këte kote është po qish duhet qish duhet më konë të aman se ka ditë andaj Allahu Gjelle Gjelluhu e ka registru këta si dëshmi se aj aleji salatës nuk e ka pritë mu po për nga mërë dhe kjo shka në në kuptonë sinceritetin e ti të madhë besnikrin e ti të madhë që zyrët a shofëmi kër i ka është Gjibril i ka thënë ledzo ka thënë zdi me ledzo nuk di me ledzo më dhe i ka thënë edhe ma shumë nuk jam ledzo e si ka thënë nuk jam korë njetën temës kam ledzo kjo asë një qëritet kjo ashtë një qëritet ima nuk di andaj Allahu Gjeli Gjelalu e registroj kënë gjarje se Muhammedi a.s.s nuk e ka pritë se ka mu bërë për nga mberë. Tha Allahu të barë ke vetarën surën kasas, va me kun të tërgju e njulka i lejke l'kitabu. Ti asë një herë s'ke shpresu me të dhonë libri. Qishë mundet me shpresu dikush, mu bo objekt, izbritje së këti libri të madhë korë lapsë me dorë s'ka prejkë. Korë nuk ka ledzuh ndë një libër. Asë nuk ka ditë me shkuj të lejtë salatu, vëse asë ka ledzuhu ande do ma kunt te terxu kur's ki shpresu mu ba pronor izbritjesa e librit gjithashtu ka than allah u xhelal duke e shënuar këngjë të mëdha në Kur'an por çka kërcëncisë që e ka se pejgamberi e selam nuk e ka prit çe ka mu ba pejgamber ka than allah u xhelal surun ankabut wama kunt tatlu te min qablhi min kitabin ti para këtij libri asni libër se ke lezu Dhe kjo është pe i dëshmive të mdoja që të të përmenmi se ky liber i ma gjithë të ajete të cilat janë sot subhanallah i ladhim shpjegimet të Kur'anit janë ocean i, i, i pashterur asë njerë asë asnij një liber se ka ledhu në asë një në mësu për që imë njeri shkollohet dhe dipak me fol arsi mojë të shkru një liber apo ledhon shumë pas taj edhe e ka apcinët shkruarit është normalit, natyrshme Po kërë mos me ledzu liber Kërë mos me prek laps Dhe me arme këto ajete gjigante Të cilat i shpjegojnë detalët e kriimit të Zotit Detalët e kriimit të njerijut në barku në nanës Detalët e historis të cilat Kur kush si ka dit në atë ko Kjo është mrekulli e Zotit Gjellewala Gjelle Pas e ka tha në valat të khuttu hubi e minik Dhe kur do rajote s'ka këshkujt resht Asë një rështë se ka bë kur Fjallia ka rështë ta Kur Muhammed i sen nuk e ka shkujt një rështë Asë emrin s'ka ditë me shkujtë Sallallahu alaihi sallam Muhammed S'ka ditë me shkujtë Alaihi salatu Që gjitha shumë në marveshën e hudejbjes Kër i thoi në tafshin e Resulullah Që e tëtë Muhammed i sallam Ka zëm kua tafshin Pro se ka ditë sallallahu alaihi sallam Mas me le dhuë Nga se kjo është prej Përgaditjës që e ka bërë Allahu te bareke Va te ala Nëse Allahu që e thot Idhen lërteve lë muhtilun Se si kur ti të kishe ledzhu libra E të kishe shkrujt libra për para E pas taj të kishe arme këtë Kur'an Idhen E atëher at Kishin dishu e Kishin dishu e Njërzit e kot Kishin dishu Kjo që ka nënë kuptëm Ata sot as dishojnë Sikur a i të kishe ledzhu libra për para i shkon fuqia e shqybës edhe dyshimit që më e madhe nështë Allahu Gjellie Gjellie Hu me ketë përgaditje e ka hedhë gjdo dyshim të mund që më të pengamberit ton sallallahu aleyhi vësallem për njarëve të të të të ka ndohet para pengamberit aleyhi salatu vësallam është edhe një ndryshim qelor një ndryshim të cine ka registru Zotë Ion Gjellie Gjellie në surën El Gjin edhe në surën El Araf cili është kë se për nga mbërë i sëllamë para se me orë ka poshë drishime të kësore dhe dhe qëllore e ta shë kemi momentin me tregu që ka ndryshun qil që ka ndryshun qil gjinët dhe shejtanët gjithmonë ka punu me falu gjithmonë ka punu me me shikimin e fatit si si funksionën si funksionën fali si funksionën fali proces si thjesht falgjori bashkëpunën me botën e gjinëve e gjinëve e gjinët kanë mundësi kalimi hapsirat shumë të hatashme kanë mundësi me ndru kontinentin në sekunda të shpejt, ata shkojnë edhe në qijel dhe gjithmon kër kanë shku në qijel i kanë ditë ato kohrat, kër vinë lajmët e Zotë i Gjelluala për, për në tokë, për shembul Allahu i Gjelluala i zbret në qijelën e kësaj bote, lajmët e fundit te melacët çka e kanë obligim për shembull me prushivin, me amorrjetën dikujt, me asil, e vladin dikujt dhe shejtana çka kanë murr, çka kanë mujt kanë të tërhiqë pikturë lajmëve. Pastaj i kanë kallxhu fallxhorët, i kanë thon, filani ka mëdek pas nimujve. Ka e kanë ditë, e kanë marr nga nga melacët. Dhe ka deka, çat ditë çai kanë thon. Në shtu besimit te te fallxhorët. Allahu jellewala para se më alarm më mëson e blokon kët punë. Edhepse kjo vetën vetë vetë jo fitne për, për njerëzi është fitne, është sprogë, është forkimi madhë Por që e më më falgjore me të gazu një lajmë Dhe më ja qëllue Që që ka thënë ali i salat e selam Je këdhibu mi e të këdhbe A i rejmë niqin herë Njaj ja qëllua njerëzi të dojnë A e dikur ja pa të qëllu Këto niqin herë që ka rejtë A e dikur ja pa të qëllu A qëlua, i thënë Apo Andaj, Zodë, e kështë n Frenoj dhe blokoj këtë anë Gësë edhe a i veti ka dhën lejë Lejë lejë lejë lëluhu Tha Allahu të barëke Wa të alën e gjuhën E gjinve Wa enna kunna në ku'udu Minha me ka'i dhe li sëmëi Dhe na para se Mendoj zëbritja Kuranit Shkojshmi dhe Idishmi venët e tona Me ka'i dhe li sëmë Mi mor lajmet Me do gjuh lajmet femenje së temi ilan e ku shkon me lip laj me tashin qijel qka jegjit lehu shihaben në rasade do t'i gjen yjet të cilat e, e gjuin me me zjarë në prit tha Allah u gjellua në vazhdim va ella në dri e shërrun u ride bime mfil ardi në gjuin e gjinve ata than kështu, Allah e registroj ata than, e na nuk e dina kjo pësa të ndohë A do t'ju ndohë ndë një shërë banorëve të tokës? Em e rade bihim rabbuhum rrashadhe Apo mos dënë zotit tërë me ju t'zua Pse kanë thonë mos po të dëshirohët dë një shërë? Nuk e kanë përkacu Allahu të shërën Nuk kanë thonë Allahu dëmë e bëshërë Po kanë thonë nështë apod, po përgadit e dë një shërë Nuk e kanë përmenë veprusin Nuk e kanë përmenë veprusin Po e kam përmen vetë në foljen duke e tërheqë veprusin Kër e kam përmen në hajrin që kanë than em e ra dhe bihim rabohon Apo mos përdoj Zotit tërë ndë një në një hajrë, nga se Zotit nuk ban nuk ban sharë Ando kjo ishte para përgaditja e qilit për ardhjën e gjibrillit dhe kjo për se ndodhe se ndodhe djetarë kanë studiue Neve s'kemi mundësimi përmen Kretën e se përdojmë me shkujte të ikra Po do mëmëri atje, qe sa josh pjesa më më e dashur por për neve. Detor kanë sjell shumë mësimin nga këto ajete, na nuk e kemi leqëratën e detajit, por vetëm një mësim shumë e rëndësishëm. Kan dhënë detarët që mos përzihet lajmi i Muhamedit sallallahu alejhi dhe lajmin e xhenive. Për shembull, vjen Muhamedi sallallahu alejhi thotë, ka thënë Zoti kështu. Kështu ka thënë. Dhe sh, vjen një xhin, ja ka dhënë i një Fallxorit njëtin lajm, e ka vjet me qiejullit ëdaje ka gjallën e njëjtën çka thon njerëzit s'ka nevojë për ti çet njëjtat na kallzon edhe këy njëta çish pothuajti edhe po thot, po thot këy pse me të buti e ngoj me këp e, e ngoj fallxhorin atë nga sa ta kanë ndot kanë kanë kan, kan shkuat e fallxhorit Abdul Mutalibi kur kur e shpëtoi gjalin e vet kush koy te fallxhori ata fallxhorin e kan bos po burimin e vetëm të të informatorëve Allahu por me por me pamundsu dhe me asgjësu ket veprën e bllokoj. Ska mundësi me tregu dikush lajme që i tregon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj këjo ishte ngjarja e cila i kishte parapri ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndryshimi i cili kishte qenë prej anës qjellon. Tetra para përgatitje për ordinën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin ar-ru'ya sadika. Andra dërtëta. Thot Aisha radiallahu anha Adin se kanë gjeri më në Bukhariu Dhe më mëslimi Kanë gjeri në disa hiat e ti se Aisha radiallahu anha ka të regu se si Ka rjedhë procesi shpallis fillim Pe nga meri zemë kër e kam pi Qyshka kanë fillimi Ka thonë shifësha Andra Qfar Andra ke fele këte subah Sikur agimi mëngjesi Qart Qatë dhe më nën qartë E ka po një njarja Në Andor Qysh e ka po ka ndodhë E ka po vetë në të shku filan venin Ka shku. Realisht, kërë njësrit ose datën që e ka pa, po, ka shku. E ka pa po se dikush ka mu pasunu, oshë pasunu. E ka pa po se dikush ka mendru jetë, ka ndru jetë. E ka pa po se kanë mendodit së nxarë, e kanë ndodhë që është që është që është që është që i ka arë në, në andër. Kjo që ka qenë, ka qenë para përgaditje. Ka qenë para përgaditje për lajmë që kanë me arë për në khiret. Me e përgadit Muhammed S.S. në stabilitetin e Sikur që i shifë që andra, a shifke, që nëdhke, që i shifëke, që i shëndodhke, që ashtë që i shifëke po. Dhe ka thonë sikur agimi mëngjesit, sikur kur delë fillimi i mëngjesit. A i përzijet dikush, dikujna? Me thonë, tërës, se këmparë gjarrën në mirë, jo, sikur mëngjesit. Andoj ke ka qenë prej asaj qka e ka përmendë Allahu gjellë gjellë luhu prej për para ari së pengamberi sëllë Allahu aleyhi ve sellem prej para përgatitjeve dhe kjo shumë rëndësi është hubbu lil khalwa. Iu është baur dashur vetmia. Kjo është msim veti. Iu është baur dashur vetmia. Dhe vetmia është prej faktorëve më të mëdhoj të stabilitetit të të njerëzve të mëdhoj. Do ta përmend njësa prej prej devive. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se para se me më ardhë shpalja, ishte të une e dashur mu vetëmu. Ku vetëmante? U vetëmante në një shpel të, të gjithë, e keni dëgjukit emrën e kësa shpela, është shpela Hira. është një shpel e quditshme, është me lartësitë madhe, është me me një for të egrë, trishtushme, por se për ingamberis e sellem, shkon të atje fel dhe kalon të Gurë, e shkëmbin dhe përton të atje brenda sot ka mundësi me, me u vizitu kjo, kjo shpel dhe atje së shkoj shkojke njëri së shkojke njëri atje ku u fut të pingamisa mandaj mirë të furnizim me veti mirë të buk dhe uj për, për dit të tëra ka anë për transmitime nga 4 dit dhe nga 7 dit dhe ktheje të adigja e, e mbush të valigje në ushimi dhe prap u këthente Kjo dijetarët janë dalë shumë me këtë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vetmonte në në shpellën Hira. Ka thënë dijetarë principimeve të kësaj është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po përgatitej po përgatitej për sendet të mëhoja. Do njeriu kur do me ndryshuar ndryshime të mëhoja do të më dalë në herë komplet për shëshninë. Kur do t'i me arme ndryshimet mëloja, kuptimin, ndryshimet gjigante, jo, ndryshimet dvogla, të të krimë, jo, ndryshimet aje ka ndru kitë kahjen, kitë dunjoj e se ka ndru kahjen. Ate janë gënë një gja i letë mutë bakë të të izolumë. Mojavezëm ka arme ndru këjtë kompletë. Izolimit i vetëmija e ti ka qenë një lojë revolte e këjtë aso që ka pëndodhë. Së si nuk na ligjnach, nuk janë ligjnach me këta. Andaj po s'ka dit zgjidhje. Kan me vetë tysh me ndriçus, tysh mi a bó. S'ka pos ide dhe gadishotë arabik me këtë tasin izolumën atko. Civilizimet që ngon në te Bizant, kanë çënë te Romak, te Persian, dhe me kës si që ka kushtu kush ranci. Përveç, çka e bën mendon për injorisë Abraham's, që sakaçën se gat me Yemenin gjithë kufi. Por çka ato thënë, nuk i kanë bën malll arabët, çka si ngushtu vëmendje. Andaj mua sëllam, dhe kemë ndryshu U që është me ndryshu? Që është me ndryshu? Andaj vëlloj vetë mu vetëmu Dhe kjo vetëmi Ishte shkas Kë ishte përgaditje për, për, për prej Anës Allahu te bareke E dita Ishte se Muhamidi Ali Salatu Salam Allahu për përgaditëte me këtë vetëmi Me ja plas Trembjet dhe tutat Djetarë kanë dhonë, shpela hira Sot me shku Mekja normal, me drita, me ndryqime, me reflektora, zdo këta jo meke që ka o konë dikur. Ajo meke atër, sot më shatë, edhepse edhe pse sot shatët kanë kan bërparu e, por se në vend e malore me shku, kur të bohë, të tërë atje, ka plënë trembje e madhe, frike madhe. Muhammed Israë me netë dhe ditë të tëra, jo vetëm largë mekës, nga se shpela ahira në kone Muhammed Israë nuk është logaritë pjesë mekës. Ado në histori ka arë, jasht Mekës në periferi, sot është pjesë e Mekës, sot është pjesa e qytetit, por se natkoh sa kanë pjesën e qytetit, ka qenë periferi jashtë qytetit, është llogarit, shpella. Allahu xhellahu ala dëshironte me me ja largu kretat rrenbe, sikur që në fillim ja heki pikën e Zeiz. Kjo ishte përgatitja se kur tashif Xhibrilin, tiçhet, kur do ta shohim se kur e pa po Xhibrilin, u drithkë Ali salatu selam. U drith pritutës. Sa so, njerëzit me pa, me pa së njëtë vrasje, luftra, mbesin me trauma të lartë këta. Ai ka parë Xhibrilin. 600 flutra e ka e ka mbuluar horizontin. Ai ka parë Dejara lej Salatun selam Xhibrilin në formë neve. Kur e ka parë para nerv është trembo, shumë është friksuar. Andaj 3 vite përpara, izolimi i ti tij në shpellën Hira ishte përgatitje për çelë të mëhojë. Se du është më konë A dhe kjo qka në mësën neve Se Zot i kretë sejnë se se se dhe t'i banë me sebepe Kretë sejnë dhe t'i banë me sebepe A noj Musa kur shkoj t'i virauni Qka tha O Zot Inni e haf Une po tutna E kipo disa njësë që e trajtojnë tutën Si sendi ligi një njërit Tuta është në tërshme Edhe ata shkathojnë s'tutna edhe ata tutën Por vece s'ju ka orë mundësia Musa e zanë dhe o Zot unë e tutëna Inni ma'akuma esma'u ara Ta mosë të të të shkohë, unë jam me juve Pa të thanë, dikush i madhë Shkohë se unë jam me tija, është problem Andaj Muhammed e Selam, ishte normal mu tut Andaj kërë, er, pasi erë Gjibrili U djërsit, u frigu E kapi një, një dridhje E madhje, dhe i tha mbulomni, mbulomni I tha adi qësë mbulomni Pse? Se, u u, u trem Andaj vetmija, qka ishte Mi aplau, sa do kudo Tutat, si, kanë thonë djetar Kanë thonë, nga se shpela movet mu mundi me ditë dhe natë të tëra, është guxzim i madh. Është guxzim i madh. Po po po, po e, e, e parafiturom skenën se si si ka mundsi dhe njëri mund të më provu sot me skuqti kënd me çel vetë. Han më një shok pak më pak më komod, pak më mir, më më më rahat. Po veç vetë asnjëri me veti dhe lart njerëzve nga seditorit prej urtive që e ka murmurën se prej Hera e ka pa po çavon dhe e ka pa po këtë qytetin. Dhe prej dobime që e kamarmenës është, është, është ngop me natyrë, me natyrë të pastër. Gëse njëriju, kur del, del prej vendit, shef, natyrën e Zotit, krimin e Zotit, mbushën. Mbushën, nda i thadha u gjakullësiru fil ardi, tuaj, si do nimi pa argumentit e Zotit, hefni në tokë, hefni, mirë pa. Jo siguranë mes, më shkoj me pinë kafe vetë. Jo, jo, ashtu. Nuk nuk shkon neer. Po hani pië kafe, po këshire kodrat, këshire malet, sh shikojë krijimin e Zotit i hatashëm. Dal mendja prej venet, prej krijimit të Zotit Xhelaluala. Andaj tan dihet atë se kjo skenë ishte plasje e e e, e trembjes. Thashë ta parafiturom skenën. 7 ditë dhe 7 natë vet në tërsi në shpell shumë e thellë njeriu ni një lvizi atë çka bën ni guri me me ra h hm? zemra jashtë apo friksohet njeriu por se Muhamedi thamë çndronte çndronte stabil që të vjen ajo e madhja dhe ajo normalisht nuk friksohet prej asaj por se këto të errat i kishte të i kaluara i salatu ve selam e kjo për Muhameditin për neve për neve ka thonë Ibn Hazmi një nga pritëtorëve të Spanjës ka thonë prej vretmis e Muhamedi sësëllem është që për mirësusi dhe reformatori së mundën të me ba reforma dhe ndryshime në shëshri nëse zëmbyllët në ku, në vetmi dush mu mbyllë, mi bodo hesape edhe ti si musliman, edhe na si musliman dhe njëherë, dil, dil komplet për problemit, edhe në familje problem vurgit dil komplet njëherë, dërsa sa jenë temperatur nuk e shër dërsa jenë në zetë nuk shër, dil njëherë Ba një logaritë, qikoj pak këtë më larkë, qikoj zoti jo në Gjellewala, qëndronë mbi arshë, mbi fronin më të naltë, mbi qijë, mbi ujë, froni zoti Gjellewala dhe i menagjonë për e atje. Na shumë thjesht, do njëherë prej, prej mjetëve në aeroplana, e ki pasat dvogle do konsendet, shumë shpevi, du, këta e markëtu, këta e markëtu apo, dhe i ndryshonë. Pse? Nga se prej nalë të menajohen Sejndet më mirë Andaj vetëmija e ti, a.s. Në mëson neve që të njarë Dalë mi prej problemet Të ftof mi Larë dhe të menojnë a mirë Këta e ka përmendë Allahu i Gjelluala në Kur'an Dhe e ka përmendë si mjetë të vërtetimit A është Kur'an i vërteta jo Qëka të Allahu i Gjelluala? Qull, innëme a idhukum bi wahida Thuaj, o Muhammed A.s. Unë e për jajabë vesh një kshil Allah u gjellatë thëtë vesh një kshil për jajabë En të kumë u lilla Të ngritë një për jirtë Allah Pra, aj Kjo fej nuk është për ata shka sen serios Kjo fej nuk është për njërzit të mdoj Andaj thë për nga mbejdi sallallahu aleyhi vësallem Se jam ndihmu me njërzit të mdoj Ebu Bekër, Umar, Uthman, Ali Ebu Bejde ibnul Gjerrah Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid të ndaruar xhamalit, adat sa kaprano Islamin min vitin e 8 të Hijrit. Khalid ibn al-Walid, po edhe Omeri gjithashtu, ata së kanë ditë në në shumicën e rastesh shkaës të jo seriozitetit. Nuk kanë ditë këta. Gjithmonë kanë din kulm seriozitetin. Omerin kur e kanë pas njerëzit janë frikuar me pa mohabet me ta. Për seriozitetit më an çka s'e ka pas. Shejtani ka ikur prej atina. Për sozitetet të mëdha që ka pas, radhi Allahu an. Andaj kjo fe nuk kaç para taçka, çka doin, hajgare mu dofri, smunë si dush mu dofri, shko të ofrohet i kundërtar, kjo fe serioze. Kjo fe, kjo fe është shumë e madhe. Mu paskon e vogël e kishin maut të këit. Mu paskon e vogël, shikon Ramazan çka na von Zoti onjël el-Jelalu. Për një sy verdër ninftar, s'ka me angër. Po na, na elhamdulillah që Allahu na ka bën të dashur, po mos meninu, <clears throat> a kushton? Kushton. Kushton shumë. Ndaj andaj kjo ofensë është e zitetit, nuk është fjalë e gardës. Tha Allah, ngretyni dorën i Allahut. Serioz. Por se mjetin çka keni më marr, por më pa është e vërtet apo jo çka tha? Methna we furada. Dy ka dy apo një nga një. O shëmorancë. Në ose dy veta e diskutoni ose veta diskuton. Si të venë i treti s'diskuton aty kur gjon. Andaj ksa i thonë në në shkencën e re bashkëkohore e psikologjisë i thonë shtypja e turmave. Kështu kështu e citojnë psikologët. Allahu e ka e ka, ka cituar Moti. Muhamedi salla e mirhe ka vepruar Moti. Psikologët ju japin nasihat dhe këshillë, çka thonë, dilpi turmës, dilpi problemit se turma krijon, për po shembull njeriu kur kur çovese 500 veta apo mënojnë mendim, edhe ky me menuh ke të gabim. Tutët. Pas 100 veta thotë, ka dal. Po ti je i sigurt në ata? 500 karsi e ki, mi pas nimi, t'i e sigur që ajo është qashtu, o nimi veta karsi e thënë, gabim e ki, gabim, gabim, nimi veta të thënë gabim, me të thënë një qinë mi, me të thënë një milion, gabim e ki, me të thënë një miliard, gabim e ki, me të thënë gjash miliard, gabim e ki, sështu doza e, e, e, e frigës, Allah u thë, del piksajnë, nge lë vetë. Alanana sa e madhna me statistika turmave ndaj Islami, a i vogël apo me me numrin karshiatur ishka sbesojn, por se Allahu tha vetëm u shikone. Vetëm u shikoni ajetën e Zotit Gjallle, Gjallle uallahu, ndaj ne bëqë po përfitojmë që neve kush don me zgjidht problemët, le të del pa nga problemi, le të izolohet, le të vetmohet në divan dollogaria dhe tjera çka neve na na jetë me e kuptuar nga kjo ngjarë e nderuar Xhamatli ose kjo kishte vazhduar kjo metodë. Cila i ngjash me metode masikard islami? Cila i ngjat? Me një arsye Muzammil ja ia ja plotsoi Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem këta dhe tha, "Ke çakened Hiram mirë e ki pas, vetëm se tash kena me të mësu shakim me bash kur ti je vet." Cila është kjo? Qumil leyla illa qalila. I tha Allahu xhelle xjelaluhu, "O Muhammed, çu natën falë." Kur të flen ke ti çu. Pse? Ti e njeri madhë, ti ki angajime Letë flejnë ato qka nuk kanë punë të mdoja Ti duesh me, me falë në atën Pas ta i pusho pak prapë qunë më nxes Sifiri qka është, sifiri është para agimit Andhe dhe Allahu Gjellë gjelelu hu Wal mustaghfirun e bilashar Dhe ato qa kërkojnë falje në sifir Ato qa kërkojnë falje në sifir Jo me sifirin e qosmi të qka splejhët Me flejtë po muqu Jo kjo, ajo është Banë gjumë po qo ës shke... Kjo është prej asaj çka nuk e merr hisën e e sifirit. Allahu xhojë jashtë ançoj kum i leile çunaton. Pse nga se dush me ballogaria, dush me ballogaria, dush me balli sa, andaj njeriu duhet shpesh herë nga turma me dal, mu mbyr vet, me thon çka po ndodh. Çish po, çish po shkoj në punë. Me familjen tande, me vlatë të tu, me me me Qata çaj e ki në porjecit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kullukum ra'in, çdo i tani kujdestar, u kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dhekajte keni mu vet, por por ata çaj i keni nën kujdes. Diku është atë, po one skam shumë. Po një më pas, kimu vet. Dy më pas fmi, kimu vet. Një familje e vogël, kimu vet. Andaj bani do llogaria. Del nga nga presionet e e problemeve dhe të lëshëve të cilat ka mundsi njeriu me Me Në jetën, këngjaret e vetmisë ka edhe shumë mësime, nuk kemi mundësi më i përmend të të zgjetha. Pastaj, për asaj që kam përmend dietarët, është edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë edhe një një mrekulli tjetër para se bërë, të vdes pejgamberi alayhi salatu wassalam, të sinë hadithe ka transmetuar Imam Muslimi nga Jabir Ibni Samurah radiyallahu an, thotë që shoqi pejgamberit sallallahu alaihi salatu wassalam, inni la a'rifu hajran Bi mekete Kana ju sellimu aleje Kable en ubaathe Ka thonë pengamberi sallam Une e di një guri në meke Guri Kana ju sellimu alej Mjip të selam në meke Para se më go pengamber Inni le a arifu hulën Une e njot ta shtatë guri Pra, këta e kam përmendjetarë Se pengamberi sallam Gurët dhe pëmët i kanë dhënë selam alej salatu sallam. Por sikur është kthi pejgamberi sa me shikue sapo njëri. U rikagod selam dhe disa të dhomë i ka thënë "As-salamu alejk ya rasulullah". Pa çka çon mbi ti ojër gurellat, kur është kthi muamizhan sapo qarqat. Dhe kjo çka i vënë njerëut e tremba apo e frikësua dhe ka frizupe nga mbiin sallallahu aleihi ve salam. Andaj që gjaheim për asaj çka e ka mëndëytorë se pejgamberi sallallahu aleihi ve salam i kanë dhënë Salam, qurit dhe dhe pejgamber. Dhe para pejgamberis ka transmetuar im, Imam Muslimi nga Ibn Abbasi radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë pak para pejgamberis ka parë shpëshër drita. Drita të cilat skuqdit me me i zburthyen. Dritë të madhe. Por së veçaje ka parë i sallatu wassalam. Dhe, dhe kjo ka qenë për shenjave se ka në ardh iqka e malet e këpë nga mberi aleyhi salatu vë selam ndaj një ditë për e ditë dhe i ka thanë bashkërë të sëvat Khadijqës radiallahu anha i ka thanë inni era dhuvan vë ësma usauten vë inni akësha enjekune bje gjununun ka thanë sëllallahu aleyhi sallam Khadijqës po i do pisho do drita dhe pi do gjoj disa zëra dhe unë kam frikë që mësë të mkapë ndë një që me ndurit. Inni, ahëshe, kam frikë, mësë të mkapë ndë një që me ndurit. Kjo e vërteton, filimin që ka përmendëm se nuk e ka para me ndu se dhëtë të gjenë si si pengamber. Ando në shprixu, alehi salatu, vë selam dhe, kështë ka në në kupton, është në tërshmëri. Në tërshmëri e e Zotit se ka kryu e pengamberi, sallallahu alehi, vë selam në në të që të soju s'ka nevoj për, për shqetsime, sepse Allahu Gjellu Gjellu u ti nuk len, nuk dëbon, nuk të poshtërson nga se, ja ka përminti së sifatët i sëllem të të të shohëmi, ma vonë pasi është këthije prej, prej shpejlës hera. Andaj, kështëto, kjo ishte fundi i pak para 40 veqarit pengamberi sëllem. Kër i plëcon pengamberi sëllem 40 vite, kanë thanë djetarët një ditë për i ditëve duke qëndru në shpëllën Hira, që ka trasmetu imam Bukhari nga Aisha radiallahu anha, e cile ka të reguë në gjarën detale të shpallis e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem duke qëndru në në shpëllën Hira 14 vjetë pengamberi sallallahu aleyhi vësallem dhe në bani men këto 14 vjetë se në gjarëja kuptohet me informatat njëra tjetra djetartë kur thoin historia, historia kuptohet me detale. Kjo ka ndodh, po men kët, kët më mënket këtë detaj mos e harrosë duhet më vë. Për shembull, për shembull, ë, më një shembull kam brudëtor. Në shembull, kur osht një një një ushim shumë i mirë. Ka ti shumë përzihje. Çiçë kupton sa shumë i mirë, thu mos e harrosë detaj e kam i kimiçit edhe që si. I kimiçit edhe që si pa detalet nuk janë ato ratësisht ati, ato ja japin një shije, andoj më se anot 40-djeqarim, pse, se nga duhet këtë friksohet ati e buri 40-dje po tutot kështë shumë atë detali malë 40-dje dhe jo 40-dje e burave të sodit se më paskon burat e sodit zotin arujt 40-dje të Muhamedi 40-dje qka thaj mam dhehebiju I famë dha e bio historioni i mbyi më i madh i muslimanëve. Çka tha? Një ditë e ti u rrit te sa 7 ditë. Por sot fmi pra, i rritet 7 ditë, ai por në ditë u rrit te 8. Pra ai u shkocu shumë ale i salatuu ve selam derisa ka onda për lajmësa qajeni fort për puçina 40 burrave dhe, dhe 40 shumë i fuqishëm ale i salatuu ve selam derisa ka than Ali radhiyallahu an kur u asht porsonte lufta në një luftë të cila edhe na burrat e mlodh. Fillojsh me mu të rrehq, shkojsh me pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dorësh me pastina. Dhe unë ndijhmi të çet. Pse ka të shen burr, buri mar. Andaj kure, i mall. Andaj kur e i blontsai pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 40 vite në muajin Ramazan, ka të shen koha e verës, ka të shen koha e verës në muaj Ramazan, është muaji i, i verës në në rinditjen edhe pse ajo shëtit. Po mirpo në rinditje i}^{2} bien verës në muajt dietar kanë diskutuar se cili muaj ka qenë me muajt e, e diellor më afërtar se ka qenë muaji gusht. Ka qenë muaji gusht. Andaj në ditën e han pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke çndruar në shpellën Hira vetëm se kur e shef një krijesë të vogël. Një krijesë e vogël që ia frikson shumë. Dhe i thotë Fjallën e parë më të madhë që ka egzistu në dhe njëherë Adhe jo është surja al-alak Surja iqra I thotë Gjibrili Alejhi salatu vë selam Iqra Ledzo Tjetarë ka ndonë kjo është ndryshimi mëj ma madhë njërzimi që ka ndonë I thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Ma ane beqari in Une nuk jam ledzoes Nuk dimi ledzoes Fa oxhënë fë, fë gopta ni hata balag minja el jehde thot me kapi dhe me shtrëngoi kush me kap gjibrili muhamedin sallallahu alaihi ve gopta ni sa e ka shtrëngu sa e ka shtrëngu thot muhamed sallam deri sam kputi me kap dikan njeri-njerin me kap i ford. Mune të dhe me kon ai fort munet edhe me myta po me kap gjibrili gjibrili ku Veshtë një detalë të Gjibrillit Veshtë një detalë të adim kush, kush kanë e ka kap Kure ka ngrit Me një flotër Dvetëm Veshtë me një flotër dvetëm E ka kap Shtatë qytetet të popullit të lutit Të cilët e kishin shfrenu Dhe ishin dalë nga drëshmëria Duke bom ardhonje bur me bur Ka baha humo Allah Allah i shëmtoft Dhe të, të cilët dojnë me errinxal Ketë traditët të të, të të ligë dhe të të, të fliqur, shtatë qytete, i ngriti lartë në qijë dhe i përplasi. Allahu tha, apo janin zanë ndikujna. Gjibrili, me një flatër. Kjo është Gjibrili. Gjashin flatra. Gjashin flatra. Kryesa ma e ma dhe e Zotit. Kryesa ma e ma dhe e Zotit. Andatë dhe për nga mesam, bele gaminje el Gjehdu. Gjehdu, shikoni Gjehdu gjimi, haja edhe deja, gjithmonë në gjuhën arabe, argumentojnë për çka? Për maksimumin qka mundët me dhonë njeri. Ashtë dhe martë edhe fjala, iqtihad dhe gjihad. Që, në në kuptozën me dhonë, maksimumin qka mundët. Tha, maksimum qka pata ta katë, këtë mi mërë. Thumë me ërseleni, pas taj më shloj. Tha kalëp dhe tha për zyti, ikra, lega. Gjibrila nuk e dintë se kësë dhime lezu? A nuk e dintë se së dhime lezu? Qysh, a je dintë që a Muhammedi ka më po pengamere së pëtë dhime lezu? Po këtu janë disa hikmet e tjera. Këtu janë vërtetime tjera për pengamberin tonë sallallahu esam. A je dintë? A je dintë? Nuk ashtë sikur rafidi që kanë ka ndone ka kapu? Allah i thashko talia kjartë e Muhammedi. Ka baha humë Allah Allah i shumë toftë. Gjibrili pas ka kapu. A nda i ka dën treher e k dy të nërë kërë i tha, ikra, legjo a e ditë e se së di me legjo po dëmë të, qka dëmë të me ndjerë, për i mojëmën sa më keqoallën tjetër nuk di me legjo nuk di me legjo pastaj tha prapë në kapi, më shtrëngoj dhe deri sa arriti prej meje, kulmin e takatit më shtrydi thumë më erseleni pastaj më, më shloj pastaj më tha për shtreti ikra, legjo Të ndëruar gjemë mëllimë. Kënë gjarja di që i kini pa, kini dëgju, kini një legjarata në bërgjamija. E dhe kjo është mirësi e Zotit. Por se, na po dojmë biska tjetër. Kur t'i dëgjojsh të legjarata, kur t'i legjojsh për muhammendin sëselle, mundohu, maksimum, me dalë për ketëre thanave dhe me hinë gjarja. Me hinë gjarja. Mutut këtut të t'aj. Me jetu, me jetën e ti. Kur të hinë shperë dhe ti më hin shperën me ta. Jo të hinë shperë, po, ha, me emocion më hin shperën me ta. Kur të kaj ajë dhe ti më kajt. Kur të keq ajë ti më keq. Andaj muhadithat, çka e njohin më së miri ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur kanë kallzu hadith. Ata janë zotit azaj pune. Kur kanë kallzu hadith, nëse ka kajt pejgamberi, atë kanë kajt. Nuk kanë fabriku, kanë kajt po në më. Po çat hadith, andaj transmetohet hadithin me me të kajtë me se thojnë kakoj qëtu thojnë në hadithë kur ka qenjsh ka qenjsh edhe transmitusi ka qenjsh transmitusi pse? nga se ata nuk e kanë transmitua hadithit shikoj imam maliku të ndërruar gjëmatli imam maliku asë një herë s'ka kalëzuh dërës korë, korë imam maliku i kalëzuh hadithë asë një herë s'ka kalëzuh dërës vetëm se qka? ka jetu me Muhammed I.S. që ka ba? ka mor gusëll i ka veshtë e ishat matë mira Oshli me vaj, osh rregullu dhe ka dalë ka kallzua hadith. Rahimehullahu. Kështu Imam Buhariu, çdo hadith se ka shkruajtë ka marrë, Abdes do i ka fol dy recate. Ka mujt nëse vaka, ka mujt, ka mujt, por sa ato jetonin me Muhamedit se sallallahu, ai kur ka hyrë në shpellë, ai ka hyrë në shpellë me ta. Ka hyrë në shpellë kur ka dalë dhe kî ka dalë me ta. Kur e ka shtrënguar e kî, e ka ndje emocionin se është shtrënguë, dhe është shtrëngu bashkë me pejgamberin sallallahu, se për ndryshe, për ndryshe këtë nuk e ja rromave. Turkikuaj kanë ndryshuar historinë. Kjo e kanë ndryshu ka janë në këtë botës. Kjo e kanë kalzu të mirin pitkesit. Muhamedi se selam ka kalzu për fillim dhe mbarim kisha ka mendot. Andaj ndajë mundojë jo vetëm të kalu ngjarjet, po mundojë pak më hinë me Muhamedin alay salatu wassalam. Çfarë siklet ti është më thon, lexoj, s'dimë lexu. Sigur më thon, por shem i bashkon, më bashkon me Islam. Thuajde më u kena punë, kena më punu. Kena më ngajta, kishton po hajde vi që ajde me mujë i nga dejlet, po vi, e di atë ja punë. Po aja dha punën, kur që kështë pas bëho? Ikra, ikra. Kur shka me ledhu, shme ledhu. Andoj shikletë për Muhammedin, sallallahu aleyhu sallam, dhe i thash për strethi, nuk di me ledhu. Dhe pap më kapi të tretën herë, më shtërëngoj dhe pas taj më leshoj, dhe kur më leshoj për tretën herë, më tha, ikra bismi rabbi kelle dhi khalak, khalak al insana min alak, اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كتو يشبس آيات التزبيت والأتفارة تمواما يدي صلى الله عليه وسلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد فضأ عائشة رضي الله وانا ذوكثية هاتيجة نشتبه يرجف فؤاد زي مرس Shqipë e kam përkli zemra Së është zemra Zemrës gjurë në rabi dhe në kalb Kalb Po këtun hadith këar Fuadu Fuad Fuad këto emrat Fuad është palca e zemrës Ato damar të zemrës Kryësor Thot Aisha Palca e zemrës ju drevke Ju drevke Muhammed sallallahu alaihi Vesallam Fët dhekale ala khadije Binti Khvejlit Radhi Allahu anha Dhe hinit e Khadija Radhi Allahu anha dhe i tha Zemmiluni, zemmiluni Mlomni, mbulomni Pse ishte të ufriksu Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Fe zemmiluhu Hatta dheheba anhu rruq Edhe e mbulun Dhejri sa i kaloj Friga Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Fe kale li Khadija Wa akhbaraha lkhabar dhe i laimroi Khadijën çka ka ndodh dhe i tha laqade khashitu ala nafsi tha o Khadija potut na për veten time ka thënë Ibn Haxher al-Asqalani ne koment në ektheadi dhe kjo është komentatori më i madh i muhadithave ka thënë çka ka pas frik i ka përmend Ibn Haxher al-Asqalani këtu mbi mbi 10 mendime për çka është thut më e saktë është ka thënë Ibn Haxheri O shtut mos po vdes. O shtut mos po vdes. Ës normalim utut. Pë vdekjes, na çen nga normale. Na çen nga normale, andaj Allah dyallahu anha kuraniti pejgamberit sa më thon, kush e dëshiron takimin me Zotin, në Zoti dëshiron takimin me ta, kush e urren edhe ai e urren, çka tha ya rasulullah. Ja, ja shiko sinjeritetin. A mu kon na? S'po fol me hiç, ai kishën s'po tutme. Hadith, ya ja rasulullah. Ya ja, rasulullah. Ajsh ka e dëshiron takimin, e dëshiron Allah. Po unë tutë në me vdekë, ta ajsh, e se shkjo. Nuk është kjo, po formi masit dilës në tonë. Masit dilës, ande, atëherë, nëse dëmë me vazhdu e mirë, nëse zdo, edhe Allahu zdo. Ande, Muhamidi s.s. edhe kur vdekë, edhe kur ndrojit, që ka dha? Inneli l'maudi dhe se ka ratë. Tha vdekja pas ka agoni edhe e pshinë të badin e ti të ndërshëm, më lehi salatu, vë selam, pra, më mesë am jeton të në tërshëm, nuk tha, espo kazoj se tutna buri marë, katërdo dhjetë, pe pshetë i kishë zdoj dhe shefi, kur gjo, jo, oj Hatigje, po tutna, se po tutna, për vetës e kam e mdoj dhe qka, dhe Hatigje pasaj, e që tëj, fe kale Kadiqje, e tha Hatigje, kella vëllahi, tha kur se si pasha Allahum, kur se si, Po sha Allahu, ma ju xizit Allahu abada. Allahu kur tyje nuk por jo nuk por poshterson. Dhe pastaj ja përmendi disa cilësi. Ka thon Ibn Qayyim el-Jauziyja, "In bidi tarata tamlaita muslimanave, ka thon këto cilësi që ai ka përmend hadithja pejgamberit s.a.s.l.em, ja ka përmend zoti vet. Ja ka përmend me vull zoti vet." Apo dhe këto cilësi që ai ja ka përmend Hatixha Muhamedi s.a.s.l.em, ka thon Ibn Qayyim el-Jauziyja, "Nzadul Maad" Zot më ha atë ndëruar xhamatli, do uni me ble, se është për ktheje, më lexua atësh historia Muhamedit (s.a.l). e detajlzuar. Këto shka që shkave gazolj unë është pak piçasoj. Ati ka Bollok i madh. Tha Ibn Qayimi, çka docinci she ka përmend Xhatixha. "Rall ndodh mi pas dikush kejt, e Allahu mos më ndërua, mos më respektua apo mos më udhzua." Mohimën këtë. Këçë që docinci, andaj tha Xhatixha, "Jo, jo, Ja, të të i pashtë të të të cilësi, së munët me të... Ska nevoj mutut. Andaj na duhet me, me indëgju me vëmend e këtë të, të cilësi. Nga sa Allahu ja përmeni ma vonë, surën kalem, surën kalem, i dhava innekele ala khullukin adhim, kuresha ishin, kuresh, e emunoishin, e tërturo ishin. Hanë, njerëzë që shtu janë, tërturojnë. Mos më nëse je i mire, ketë kanë me dashtë. Ja, kanë me të thonë, shkës mos? Kanë me Ky, ajt, qish mundët ky? Ha, Muhamedi, jetimi, s'ka babë, s'ka nanë, ki më po për nga merë. Pse s'piz biti kujtë matëmallë? Ka dulë ki? Këto fjalë kanë kimininje. Po, shka duhesh? Me shëndru. Me stabilitet me pasë. Ani shka folin ata, ti duhesh me ditë për në tanë. Tha ati që e para. Inne kele të silur rahim. Moje menë, ti iman lidet familjare. Sa njëri ju nuk i kushton këse gëmendje. Te i mban lidhë fare familare. Allahu nuk e er, harxoni njeri lësh ka i mban lidhë fare familare. Pa pejgamber sa më von, mbas i u bop pejgamber. Çka tha? Kush fare, fare i mban lidhë fare farefisnore, ja shton Allahu jetën. Ka ka bolimizudi jetën. Që çka shton, ja çon berrecet, ja shton pasurin, ja shton të mira. E pse i mban lidhë fare farefisnore? Edhe edhe çafiru ka, edhe, edhe muslim mos mos mukan musliman, nëse i mban lidhë farefisnore, Allahu y barakat. Allahu y barakat, Allah, Allah li xhe ka këta në mos suju dit çe i ka dhënë Allahu o i ka dhënë sa i majë i majë disa zeinëllahu e majta pastaj na hirat ka edhe tjetër fa e para ti majë fare fisnore dhe fare fisnore është nuk është lë të majt s'është le di ku është atë nuk është let s'është let sa ti ka lloj le fiale siklet i majt çka s'tojn apo e ti andet aleyh selam nuk është majë ti lidhës ku të mbajnë ato po kur të kputin ti i mbaj Do bejam sa mi dinte këto, këto dolavera që kam ushi nuk u bë, apo janë mira puna. Apo kujt ke dinë bajram këtu po folmi. Po mos a ne ku shkojë bajrami? Lehet vaj lehet keda, mos bajram të shilmi. A do të bejam? Nuk është mbajtje kur kur të mbajnë ato, kur të kputin ato ti du, se von kputni. Andaj ta Hadija jo, se ti se ti mballi dhe fare fisore. E dyta wa tahmilul kal. Kan bënë më zudë ato, kan thënë këll o jbar kan thon ti e më barr kështu i ka thon kan thon diaktorësh e më barr kan komentuar ti e më e duron fukaraja derisa të hasë punën e duron zaiftin për shembun sa më ka pas prej prej virtitit kur ka fol me doni plak nuk i ka thon hajde më shpejt se ti si do diçka më fola edhe ka, ka përcaj ajo e ka nguh çka po thot e ka nguh fëmijën e ka nguh para më në Medinë do të vijmë ku shkojmë në Medinë belej me në zoti xal xaluhu vajza e vogël xheria Voja Vogël, Medine. E ka pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) por dorë ka thandurë se vallahi luaj me mua. Seklet i madh. Sot mi thon Hoxha, hajde të luaj me mua. Po e bën rezul xhamati. E pi xhamatesin e van ata. Pejo (sallallahu alaihi wasallam) me këta sahabët e mor çika Vogël e shëtitën apo në Medine. Dhe pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) nuk ia shpendë dorën derisa e ka shluajë ajo. A harxon kjo burrënin? Jo. E hahë se kjo barr, e valla barr bara, buri madh, imami muslimal me të lujt me fmi, por se Muhammed s.a.s. nuk i kishë të ciklete, nuk i kishë, a i dinte, a i shte i ngopt me burni, s'ka nevoj, me, me, me, kër t'i dhëtë dikush t'i si i buraj, me thonë, ja, a i bura, a në di që ti duron, ti duron, e ngonë, a në dhe për mëzram, e ka duru tjetërin, e ka duru tjetërin, tjetëra, u e tukë si bul maëdum, dhe i ka thonë, dhe ti i jepë ati shka s'ka, Porse fjala që e ka përdojë Khadija tuk si bul ma'dun e ka një shpreje pak më të përgjithshme. Ti punon për midhana ti shka s'ka, ka dalin. A, shpreja Khadija s'o shumë, shumë, shumë, shumë shum e malë. Nuk i ka thonë ti e pa ti shka s'ka, po ka thonë tuk si bul ma'dun. Ti e ban punën me i dhana ti shka s'ka, por që e mundi kush për me e qartësuar. E po kush t'ka dhe t'jep? Pasunik në t'jepën, jo. Çu punon për me bë punën me dhon. Shiko, musliman Zot, shikoj këtë gjente. O do të ato pasunik në djapin. Leje pasunik, ti pse s'e bën bash muslimik? Ti pse s'po punon që ti na të thonë na çu jap? Andaj i dha Hadijja ti e bën punën me pas andaj pinz pi vogël punaj kësa sa punë, pi për, pun pinz vogël. Ai shtat 30 diçka vjet punë. S'ka ç' problem ai punon. Punon ta lej salatu. Madheta ti jepa ti shka s'ka Dhe e van pulën me, me Me i donë Dhe e respekton musafirin Dhe e respekton Musafirin E që ka të bëjë musafirin me, me për nga mberin Që ka të bëjë musafirin me për nga mberin Kanë thënë djetarët Aj që ka e respekton musafirin Në shumitët e rastë Dhe është njëri indershë Këni po njërzit Njerëzit ka shumë familje, ka shumë kujdestarë të stupive. Po jo mm. rral e gjenë komoditetin të kejtë. Anështë dënjani që vëzë qohë, thoj, të ajma rahatë rina. E, ka shpi në qelë taj. Qashtuaj e qashtua ban atmosferën dikush, që ti me shkutaj. Ti dikush shkon dë njerë, ku e ki obligim me shkua edhe, ik. Pse qashtu s'ni është komod, s'ni është rahatë. Dikush qashtu të ban punën. Dhe nga mveri, qashtu e ka ban punën, kur ka nejtë Shashjani Rahat, ka ndash edhe punën me lanë të rinu i Muhammedin sëzillem. Amin Khattabi, ku shkon të punë, i thonë të njanënit ati, për i shokve vetëke, rriti, dhe se këthejna pi punës, më ka zonë që ka thonë. I lidh me Muhammedin sëzillem. Andajna, qka duhet me, me përvidu për i kësaj? Mi auboj njërzve, komot këtë vene. Se misafirit misafiri nuk i duhet, mi thonë që, aje kupton vetë. I kupton për i gjestëve pe për la vizën, e kupton se si ti vao, si ti bë komoditet, andaj neve musliman çka duhet më bë? Çka duhet më bë? Mi safur më të mëdhoi, në xhami. Mi safur, njerzi, kedit mi safur këtë donjë. Duet më u bë komoditet, se ti e ki e keni burim shumë të madh fejes. Mos e ballata me ikpi aty. Lejnet njët komod. Pastaj nëse aje s'do, aje aj refuzon komplet në të, në taksira apo donava? Çmunoj ti me zonë më mëjt, por ti vani mirë banjën e të nejë, rahat, dhe pasaj tha, vëtu i në ala nëwa i bil haq, dhe ti i jep për krajën të ne, me ardh hakin ven. Për nga mesra pes në pesë mëtë vjeqar, murë pjesë në leansë këndër zulumit, apo, a në shpirë të kishtë të se dojke zulumin, shpirë, drejëci një dojke, me ardhë gjë dësen ardh në, në vendin e ven. Këto i përmendi, aisha, radiallahu anha, dhe vazhdo në metre gunjarim, radiyallahu anha fa entalagat bihi khadijatu hatta atat warqata ibn nawfan e pastaj thot khadijja çka boni e morr dhe e çoi te një djalë i axhës vet tham shikish ku më çuçi dërkon kish ngelni një njëri i cili lexonte nga gjua e e e, e jehuda në disa transmetime ka lexuar edhe gjuhën arabe për të përkthyera disa prej për injilave dhe te vërat Kje ka imen Warakat ibn Naufel ibn Esed ibn Abdul Uzza Kje ishte gjali ajës Khadijës Khadijës dhiku me qu e qënë atje Në do të dalë me disa dobinës se në mundësën zotin nga se ke në gjali nga morë këtë pjesën më dërmuse të ligeratës e qënë të kënjeri dhe i thot burë jem bashërë të jem ka një siglet e ka një problem dërsa aj ishte Plak i mu shumë shumë Dhe ishte i verër Fa qalëdh lehu Khadija Dhe i tha Khadija O djali ajës Ismaj An ibn e khik Ngoje Ketë qapëtët Muhammed s.a.s. Fa qalëdh lehu waraka I tha waraka Jabna e khik O djali dhavit tem Mëni lë përkëdhejt se Ma dhe të la, qa shaf Qa bo shaf faqobarehu rasulullah sallam dhe i ka dhënë pejgamberit sallam çkaşet dhe i tha hadha namusu alladhi nazala ala musa ku është sekreti që i ka zbrit musës ya laitani fiha jadha oy miriona ti çakon iri i, I miriona ti çakon iri jadha është pranvera e rinis kur ti ke kuvet me bëu diçka Lejteni hejen, jukhrid, e kunu hejen Idhë ju khërijgju ke kaumuk O i mjeri u në si kur tisha të gjallë Kur të kanëve të përzanë poplë i jotë Dvime tyje Tha ka dhe Resulullahi së sellem Shikona të rëshmorija Tha për nga mësam Ewa mu khërijgjie hum A kanëve më përzanë Së në kuptojke Unë e ka marë me siklet Ti po më thu kanëve më përzanë Pra unë e leje që i tëremt Piksaj që ka pëndohë Po, so, ti e tashët e ma shumë ma shtove, pas kanë me më përzon. Kjo ishte problem. Tha, kale ne amë, tha, po, kanë me përzon. Lemje ti regjulun kaptun, bimithli ma gjitëbihi illa udi. Kjo fjallë është registru në histori dhe kam vazhduhe me punu historija me këta. A dhe Isaj Bukhari, në fillim të Isaj Bukhari dhe ki këtë, këtë në gjarja. Tha, po, Allahi s'ka ardhikush me që ta shak i ardhë ti, vetëm se e kanë bo armikë, shumit sa njerëzve. Wa i një dërikë një johë mukë, e nëse mu mjë pëllohu imër me taku t'i e këtë pëshë, me më rikët këtë njërje, e në suru ke nësra mu ezzara, dhe të kisha përkra me përkrajen, matë madhe, thumë me lemjen në qëbë warakatun, e në të uffje, wa fëtëra lë wahje. E pasaj nuk kaloj nikoë, ndërë jetë varaka dhe pezullo u pezullu për një periud kjo shpalje i cila e arë për i Gjibrilit Alehi Salatu të ndëruar që më të likjo është në gjarja e filimit të shpalje se Zoti Gjelle Gjelalu të njeri u mëj mirë Muhammedi sallallahu aleyhi vë vësallam neve këty kemi disa premësime të cilat duhet minëzirë për i kësaj për i kësaj në gjarje e para e që duhet na shumë i kushtu kësaj gomendje Ajetet dhe fjallet të sveti kanë zbjit të para Cita të ishin? Ikra Ikra vismi rabbi kelle dhi khalak Ledzo me emrin e zotit të të tëndë I cili ka kriua Kjo qka na jep neve me kuptua Aka mujtë Allahu të parin ajet me than Salli Aqimus salat Fallin namazin Ka zbjit ma von Fallin namazin Aka mujtë Allahu gjelluale me than Filim atus zaka Jepne zë qaldin Ka zbjit ma von A ka mujtë Allahu Gjell Gjellaluhu me pru shumur dhe atjer, ku t'i ba alejkumu sijam, ju e këni obligima gjerimin. Kërrejt këto nuk i tha zoti, po e tha i këra, ledo. Kjo në, dikush të të, kemi dëgju, na këta, kemi dëgju. Kjo është ndalët, dhe na me pas dëgju që ishduhët, kishmi ledzu. A dikush oh, të taj, o, gja, na këna nikta, këna këna të voglë, na këna në këna në këna në këna në këna në këna në këna në Se nuk lezojna. A di sa ka me lezu? Ka me lezu që ti tre imra mi pas prap jetë me lezu ma shumë të sa ki lezu. Gëtë imra mi pas sa kanë shkujtë muslimantisë në lezo. Nga se ata e përpare kanë praktikuhu këta. E krabis me rabbi ke në ledhi khalak. Lezoj me emër në Zotin të tanë. Janë qërru ulemot të lezuë. Janë vërbuë në përkatsomit e qëta. Përkatsomit e qëta. Haa. Mirë po, na sa e kontribojnë, na sa e shtina, po, ata i kam pru dërqëtu karavanin, tash, tash na kena blokue, tash na, dhe na, na, na zotin atojt me pa po, një njëri të lezushim, së na dukët tamam, nuk në dukët tamam, e kështu menat, andaj Allah nuk i tha fali namazin, jebe zeqatin, a gjërej ramazanin, ban e haqin, kërret këto ishin qëllimi, këto shka vinë mas, por se zotin i tha, e krabis me rabbi këlledi khalek, pse, se, pse? Pa ikra, me gjehel, me ignorancë, së më në të më falë. Kushtë në ka kazu se të të më falë? A i dishmi. Kushtë në ka kazu se të të me dasë e qatë? I dishmi. Kushtë në ka kazu se të të më magjeru? I dishmi. Kushtë në ka kazu që ishë du të me jetu? I dishmi. Ti shkonë, pa dhije se kishë mingu. Andaj, nëse ti dënë me kuptu se shpallja, kur rë, ku që ndronë? Pi ku që ndronë? Imani, ku që ndronë? Andë kërë vetën për nga mëjrisë në sëllem Cilë është ma i mirë I dishmi shka falë veç farëze A a i shka banë adhurime vazhdimisht A ma zdi Zdi Tha për nga mëjrisë në sëllem I dishmi Shka i falë veç farëzet Dhe a i shka banë i badet vazhdimisht A ma zdi A e dini që është dalohën Si unë me juve Dalimi madë Si unë me juve A ka dallim mes pejgamberit dhe sahabës? Çfarë ka dallim? Ky pejgamber kë, kë njëri thjesht. Tha ben sa, ai shka dhe me atë ka s'di, ani pse punon shumë ai. Po dallimi si asikur unë me me Juve. Sa dallim i madh është. Andaj, e qai shtëmera kallzu neve se kjo fe qendron kreret mbi dije. Kreret mbi mbi dije. Tjetra çka ka përmendin e të tjerët në këtë ngjarë primësimeve është Pse me shtërënguë? Pse me shtërënguë? Pse me e këputë? Këtë në takatë maksimum me shtërytë në takatë? A ka mujtë me thonë? Që e ka dalle, ikra, le t t t t t të zaje. Gjibrilil ka mujtë? Pas taj, që shkuptotë? Rahmet me shtërënguë? Vë më arselnë nëke illa rahmeta lillë alemin. Së këna që vetëm se rahmet për këtë botra. A filimi me shtërënguë me, me tuta me të mbulu me ha që që i kanë dhonë shpikim djetarët djetarët kanë thonë Allahu Gjellë Gjellë nuk e ka shtrengu me shtrengimin e, e, e torturës po me shtrengimin e rahmetit e ndënjarë rahmetit shtrengon e këta s'pëmuin me kuptu disa njërës këmër ansia që më atlishëm të, të ndërshëm me, me kuptu se rahmetit dënjarë shtrengon që shtrengon? Po punë të më dhoja nuk banë të keshe, tuk të tuk... ljujtë, të punë të... Aja, punë a Rahmet, e mirësia a Rahmet, namazja a Rahmet, midhantë fukarajës a Rahmet, por se dhush më shtrengu, ha, dhush më shtrengu, dhush më shtrengu, dhush më punu edhe, ata shkaj ki pfitu me djerës, me da, edhe pse po banë e Rahmet, tip po, po, po, Po, po, shtërngosh. Ando, djetarë, thërë, kjo nuk ishtë shtërëngim tërturë, se po, po, po, do me maltretu. Por, qka? Shtërëngim rahmeti. Sikur që, kur thapi nga meri së selem, gjdo njeri ka me shtërëngu vari, ututë në sahavat. Por, se djetarë, s'ka thërën, kjo shtërëngimi që ka thënë, i banë qafirit, nuk është për muslimanin. Ajo është shtërëngimi, për muslimanin shtërëngim, rahmetë. Andaj Zoti ion xhelë xhelal u ka pru shumë shembull, as këna mundi tash më vëmend shumë, por se do ta kuptoj një një simbolik, rahmetët, të mirat, ku shtrëngojnë. Mosi kishur ka ka e shtrëngum, apo kishë ka më dal tash prej, prej kësaj. Kur lind nana gojë sikletka. Ku gojë sikletka. Pas, pa pasaj po gëzohet këtë familja. Pastaj pendin rahmetin. Pastaj shikon nana sa e do fmijën. E e kallzon në imun kush e do më shumë fëmijën, nana apo baba. Valla i nana e do ma shumë Anana e do ma shumë Pse? Po ajo e ka shtrëngume Ajo me shtrëngume e ka pagujt Ata ti se ki pagujt ështu Andaj, pengamberi se segen E din të këtë shpalli sa kushton Pse? Po unë jam shtrëngume Jam shtrith për këta Vumë ka shtrith Gjibrili Krije sa në e ma Andaj, kur i than Kur i than Leke të pun Leke të pun Veqë e këshirke Otpe dëmë në rabije Dhe ke Otpe, a e sose A e sosë, po, Në trasmetim në dobet të Sira Ibni Hishakit edhe Ibni Hishamit ka harë se Ebu Talib i ka thënë, o, o nip, mobe se sënë e qojnë a bëndër një funë. O, në ka me të nejtë masama, shumë i të më shtrengue, shumë i të më po parë, sa i së besonte, është të kishë motivin e këti, o, gjallë, a, a më në lebe, mojbe me shpor veti, lej këtë tjerë, ka harë në trasmetim në dobet, edhe pëse kuptimin e gotë saktë, o, aqë. Si dush si ta të largoj. Si dush të largoj. Pa unë me zor spostime në në në në mrujt. Tha vallallahi, dielli nga ana e djathtë dhe hana në manun nga ana e majt. Unë nuk e loket punë. Nuk e loket punë. Prandaj ta kuptojm kët shtrëngim si rah rahmet, se gjërat e mira vijnë me shtrëngume. Allaj dembelia sbe kur gjallë. Pushimi sbe kur gjallë. Allaj sot musliman shikoj subhanallahu Kështë që përë pak motivi, veç me nejtë, veç vë, vë, me nejtë. A dhe pun të moja me diskutua, po? Kuk i pak shtu? Kuk i pak shtu? Pas shtrëngue, pas shtrith t'i ka deri. Ati në qajtore po diskutonë pun të moja. Ja, jo Allah, dush, me, dush mu qërruet, dush me donë maksimumin. Ti piti pun meselet më të moja, pa, pa, pa, pa, pa sakrifikua. Ebeden, as njëherë, dush mu shtrëngu. A në qire ki kë ilmë, ki ilmë i ilm, herë, Muhammed Isallam me me me me me me shtrydh a dhe djetar u shtrydhën u shtrydhën nëtë të ditë të lecu dhe prapë thëshin vëllë se dina këtë mësejle ima Mahmedi rahimehullah sa u shtrydhë për Allah u shtrydhë u shtrydhë thënë të kërë vete për talakin edhe menstruacionet, zakonet e grave kërë vete thëjtë e vëllë a laj si di bëshmir nëm vjetë e kam suhë kur mund të më shkurorzoj dhe kus kur s'mund të më shkurorzoj kur mundot më kanë kjo çrregullimi administratorëve kur nuk është rregullim naç ka thonë jo mos e shtrëngov veten kaço jo, beso me sa i le çarta jam çarta jam por ignorantin përdihmi gjithmonë ka siklet gjithmonë shtri dataj pse sa i di se me fakte shkoj në këtë punë këto të marr argumente është vështirë me me me bind dikon a më emocionet me me të pëlqen emocionet nga këngëtar, sot më blasin njerëz me emocione, po, u pa këndu ka njerëz. Po, pse në të këto, ai vajto atje, vajto zinajë na moralitetin, au dajte, më sodajte, më bashkuam, më bashkuam, ai shmartuosi, ai shmartuai, kisht lu, njerëza moral, subhanallahu, s'kan kur vlerë. Njerëz në një pritsh, na kallzojnë neven vëzhdimsi, kiu martu, kiu shkorëzu. Subhanallahu eladhim, një njerëzim ku ka rënë këto, këto, këto ulta kliksi, pse? Sepse nuk ka njeri si të cilat i rezistojnë me dije kësaj. Çka kjo? Çka kjo? Kush ka marrë toka, kush ka shkëruar zullë? E sa sa sa sa se njerëz, sa fëmijë i lajn pa pa babë, pa nanë, pa? Andaj duhet ta kuptojmë se kjo fjalë është serioze. Kjo fjalë me shtrëngume. Po ky shtrëngim nuk është ai dometërturue. Tash Allahu na ka lënë pa buk, po s'domë na tërturue. Të të Shikosë rahmeti mëllapo, rahmet i mall. Po. Mal, kjo është e bora, e dyta të ndëruar Xhamatli. Ose Allahu gjele gjele duke me tregu për nga mberi së sellem edhe një mesaj se ajo që ka ti tashki më janis nuk është e lejt ando kjo nuk këpër me tu të kërkan ama Allahu nuk servilon me kërkan nuk lajkaton me kërkan mi thonë hinë se leta e mësani e dzunëm tash sërana ha aban mi thonë ti kushit hinë, hinë, hinë se leta ama kutë hinë qështë e shëfti jo, jo ali, ali, ti, ti, jebë për të fao, jebë Jep se leta Jo, nëzarmë kime i Mosë nga që ka tëtë jep Nga jep që ka tëtë mo Mosë nëzarmë kime i Mosë së është let Andëja Allah i tha Me sërëngume Nuk o let Inna se nulqi alejke kawlen thakila Nakina më të zbitë ty një fjallë Të randë Kënë jë ka zbitë këta? Tretët ajetë që jë ka zbitë E para ikra E dyta Muzemmil Minë njeri ka thonë Që jë ka thonë? Të ramë, këna me ta zbitë fjallëm Andaj nga kjo që ka të, të me kuptu Kjo fejë serioze Dhe ta morë mi seriozisht Andaj jahjes Kër ju dha libri Që ka tha Allah O jahja A i fmi ishte O jahja Merë libri në seriozisht Merë libri në seriozisht Nëse se merë seriozisht Keme, keme dështu e Tjetra Për e aso që e kam përmend Djetarët është se Në rrëshimët Në histori Bahën në veç qashtu që shna kam suzoti, Me ikra, me ledzoh. Dikush thot, ka ka përci ajo koha e ledzimit, a? Ka ka përci koha e ledzimit, jeshe ka përci kërë. Kërës ka përcijnë koha e ledzimit. Se kërë an ledzohet, kërë an studiohet. Pra ledzimi, Allah përna thot me mesaj, me mënfilimin me, me, me ledzim përna thot. Gjithmon këtë mëni e gjendja që shakon, e keqe, ignorancë, padrejtësi, zullumë, amoralitet, shirkë, paganizëm, idhujtari, e, e doni ju me këthi e që shakon, që sharë mësane në dritë, që shmianis, që shmianis, pa përmormi që ati kështë mujë, hajde në dritës në ati, apo? Jo. Dutë me investu në njërës të cilë të ledzojnë. Pa investu në njërës të cilë të ledzojnë, në kurë shumë kena me arritë ata që a kanë ar Kërejt dëshirat me respekt, kërejt në jetet për respekt, kërejt janë të respektushme ata që ka dojnë njerëzit me, me kalzuse për e dojnë ngritin e islamit. Por se, Allah për në thotë, lenit dëshirat, lenit ato që ka po dojni, se me dëshirat na umetëm të podoh, po dojnë, po po dojnë, që sa Ramazana, gjendja shkon të vështësue, pse, nga se du të mi morë sebej për praktike, që që ka morë? Për nga mberi së sëllem Cila e krabi smi rabbi kelle dhi khalak Lezame emër e Zotit Tadisili Ka kryu Qka me lezue Qka me lezue Vesh një land është të ndalume me lezue Tila është ajo Sihri Krej e tjera të lejon Krej e tjera të lejon Djetartë vesh sihrin e ka ndalu dhe Një land Të cilën ka polemik me sulema dhe filozofia Edhe pësa jo është e, e, e ndalume për në varfsir prej takatit lejohet me lexuar për fuçishmin i ndalohet atë çka është i dopët por sekret me ulema me avam se lejohet me lexu shëhërin tërë kret o jua edhe romane me lexua po ti skë më mritë romane të lexojë në Alkuranim skë më mritë romane po edhe romane po çeki më ritë shumë me lexu e ki lexu këtë librarie më parë më ardhë romane lexo e çka më po aty çka më po çka skë më po kimi më po krimin e Zotit çish filozofojnë njerzit që shkruj njërëzit që shkruj njërëzit që shkruj njërëzit ande Allahu që shkruj në tha Allem e bil kalem e kam su me kalem kur ti e sheni njeri ka shkruj dhe të vëllime që ka shetit aj që ka shetit aj edhe nëse ka shkruj kote kote roman në gjarje por se mos haro edhe pse ka shkruj në gjarje ledzoje këta jet të ajë vëllim Al... ku shemësoj be ata më shkruj me laps dhëtë vëllime i kamush alleme bil kalem kjo mre kudhije zothi gjelle gjelle fjula, ndaj kjo është për mërënësi që që të përmendet dhe kjetërat të cënët e kam përmend djetarët në në këtë meselë edhe pëse këtu ka edhe shumë për i mësimeve është edhe mikëpritja edhe përkraja e duhur e, e, e, e Khadijes radii Allahu anha se sie për krahi se sie çoi te njeri i cili kishte sadopas dije per kete mesele dhe sasiu konsultu me njeren e postatshëm te gjitha ato do te ishteim po ligjraten e arme pe lutj si Allahu dhe le xhelali u talla u te bareke u tala ne munson me lexue ne lutj si Allahu dhe munson prap me lexu shum me lexu me lexu derisa te kena imur me lexu me lexu Kur'anin hadithin peigamberis asallam shpejkim te ulave Me ledzu qëkat të mujmë me ledzu Dhe me i furnizu të jertë me ledzim Dhe me i nëzit me ledzu Edhe mësë me pa moshën dvogën E luësim Allahu Mxelle Gjellale Që Allahu Tebare Kjo Teala Në mëndësën që ta kuptojnë Kur'anin Ta kuptojm sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namundson Zoti i Gjallëj i Xhalalut që jetojna me historinë tinë, me ecrimin e, e tinë, ta dojna historinë e tinë, ta dojna sunetin e tinë, namundson Allahu i gjele Gjallëj i Xhalalut që ti manifestojna rregullat e fejes në sytet tona, në veshët tona, në gojët e tona, në trupat tona, në shpirtët tona. Elucim Allahun te barekote ala, që Allahu i gjele Gjallëj i Xhalalu ta regjistron këta nga veprat e mira ku kemi gabuar dhe kemi rëshiq dhe kemi devjuar as prej mëter për shetanit. Elucim اللهم جل وعلا ان شاء الله تعالى قبول و بسم الله تبارك وتعالى ليلة رمضان تقبل اللهم قبول و دمن سن الله جل وعلا متقوا شهر رمضان بشمده الايمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله